حتی که دین فتاالو دو انسراق بلیهم اقریدی ایمین انویو کشمالا نوی کم حت ربان جوی اس مصنیب چی دار دری باب ما جاکی سوم باب عدود سبیان و خروج نیسائی دل من جاید و الغرس دا طول ها امود او خراحة دخل دم یا خراحة دے کے نفسی وی یا خراحة دے شرعی لکسون او بسلق و راس تبعی کراحة مین اشارین دے دینا من اقلا چل موزکون کو نفتت رجی اور کی دی دو ماری. ماری. قسم دی یو قسم ښایي چې هغه نه ذکره هتين فقاره چې کوي او دیم قسم دا چې اپ یمري سال کیږي هغه ته تشبیه بنسای بن کوي ان الله المتشبثين من الرجال بالنساء ن روسید نسو با دیک کباب خروج نساء ش ګره په دې مخروحات کې ډېر احتیاط کوي ش شاعر الله بدنام کړي جماعتونه بدنام کړي جماعتن کې یو تر ته عبادت کی مز ترتا ده ته مسلمانانو نه یو ټولنیي عمل ده د عالم د پاره یو نه دایو عامه دی دعوت ته نعملی دعوت کی نظافت زرادت و ربک فکبیر خوصیابک فتحید و په فحض فحجو را و دیرکتونو پوشلی روز تب بابا جمع کی مختلاط رزی نما سبخو مال حق دونو سے خربشتا دا مسلا چڑھنی را چه دکر مشنن نفرت رزی اگر چه تبغیره ندی پکای چې هغه یې یمات کې اختلاف کړی سم ما سوچ د مېن کوروار کای یا یو څوک مذوم دی یا مبروس دی مرض پر زده پی نو وخت سمې په وانه پونډې راولې شي چې تپه یمات کې مشری کې ګازکا مونږ کون کو تا ستانا نه او دغه حکم کې نصارین هم دي دا کوم کسان چې نصافې تغرضي اگر چې د دې په ځان کې خدای نه حوت حمد له ده اندې خو وی ده او پتا غیا تلغي چې داوی او سي اختلايتي يومقديو غاړ کې د سورما دې کلندر تر تناسمه دی ګا یم د څه په بدوی را ټلاما کېره څه کیسه ده یو ترتب موقتن بر طرفا بیچه کلندر کوش راو دینو بیچه کلندر راو خو دې هغه بد ویو هافلې ته موقتن غرسم نو سارو اچټی ګو اه به چا مساک نه دیو جنا راښتې مخو هاتنه ځان ساتل پخال کما <مارس> خوی چې هغه لایبنې جوړي هغه مې استعمالوي زنه کلیه کې ته ځای مادم فصلیه قصیده دا شانت یو خاص څه دی چې هغه د یبه کان ټول نه دی نو یوما ترجی او مونږ څنګه تو دا خلینا تک تکلیف نه داریم دا حکم دی چې دا وخت مشه په باندې ولګي چې جمعه تمر ده ته مونږ څنګه رنګې دا دین که کم مواذین چې اذانوي او په دې مکو حاټ کې نو تعوی په اذان جواب نشته چې څوک غواره جواب ورکړي بلکې پدغه مواذین باندې هم پابند دی دا ورته پاتې ښایي تمাকو یا نصاره یا څو حرام دي یا نو داي فتوا موږ نه ورکو حرام دي یا نه حرام دي دا شي نفسي څنګه حرام دي ته شو چې رسول الله اسلام الله علیه په وخت کې مستعمل شنو ولي با سلام تاسو ته یې نه اسوم تاسو ته یې نه قرعه یو مارو بوټي البت دع حرمت د دین دیه شخصیږي چې دا وخت امنیت په منولګي ول دوی ډېر اشي مباحي خو چې وخت امنیت په منولګي دا غمن باید انتظار په حکم د حرام وکړي دا امیر کې د دغه د شرف حرمت نشکوري ول د حلف حرمت شرعي کاری خدای امیر دې عنایت او جوانتي بس دې پام ایښو هوا که سو ديدي وله وله الامر بينكم راغره تي الله اوت رسول وله الامر منكم سرکارو دا کارم کو همیتو دا کومه تم له حسرتي چې سقاز په منجلغه ته حکومت نه چي زرتي د حويسا ملاقات او زمي رئیس کارا کا کړه چې دغه حالات او परिस्थिती نه انحادي لکوې شدا شي مسکوراپ حکم د حرامو کې دی زکه چې په دې باندې واجب واجب جماعت پاتې شي جماعت انداز کړه په پاوندلېږي په دې راتلونکو احادیث کې کو سومسته بسال شته دا هغه اتا ابن عطاء کی د جابر رضی الله تعالی عنہ زعمانه ویسته او قال من اکرا سومون وسغان دا معلوم شو په تاریخې د شکو روایت شکو الحديث دی علل ایتلا حرمت نشته من متنه ینه دمو کلا سوک ژ فراکو کې دی ګوټینا سوم مقصدو ماخصن کې نشي کې موږ جمعات کې ما پدې څه مقصد ما را ما وراه او یاني الا نه يو چې کچن دانه یت ترجمه وروه یورې کی لعنت نه کوه نه تان چرې نه پاک شکر راځي کوم څه کوښتو یی ها کې حمیدی کی صحیح سند دی ریه یان د سوم ته پوسو شو یا د دې لمنو تن خصوم نه وو رسول الله علیه وسلم د بسره د خراسان کړی نو پدغه راغی کی خلاص څنګه غره وی په نفسه حرام او تزکنه شويه چې رسول الله ستان په وخت سره مستمر شي نو طيبه سن ده ممبا په انتظار ته پاماندی دا <inate> اور فسیر ہے دین محمد رضی اللہ تعالی عنہ دا خیبات تحقیق مکه شوی فا خیبات کی دا بوتیو یعنی صوم اور فسیر ہے یونس عن ان شحاب قال زعما عطا ان جاء زعما ان ریس قال من اکل صوم او بسلا فلياتا جن او قال فلياتا جن مسجدنا وليقع في بيته نو کو دنه یما ترکیږي دا د رحمن عمل دی خو خار جن څنګه رسول الله فی خضرات من بقول فذیک نسرب دیوا <وزنسان> محسوسی کتو دبویی قال فوگر معفی من الوقود اگر سبجی هم لغشین و بسل صومو فقال قرد عبوها الى بعض اصحابی ویدانی جی شعره دین صحابه و توقر کانمعو و لما راہو کاریاک لها هرکلی چودی دن ا مبهورا هر کله چې ولید رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابي چني خو خوې خورا کې رسول الله څنګه رسول الله صلی الله علیه بتقول حین ینا چا سمناجه کومه چې تداسمناجه د کومه راي کما قذرې حدیث کې نار فادر شيخ دې لقد اختيار دې کې راغله دې وقاله اقنا ذا بدر قال احمد صالح النواب اوتي به بدر بدر ته توي قال انه هم يعني طافا يو طالب کې په دې کې تبيوا بدر ته دغه کیدام بغو له کته سوغمې دیو یې بدر وای نه اختيار دې پکې څه دا لفظ په بدرده او پونه دا لفظ د قیدر ده احمد بن صالح حنفي د مصنف د استادان نه دی هدا ته ذکر وکړ اشاره اختلاف دا چې لفظ په بدرده او په بدرده باندې مونږ سې ولای مرکز له اصحاب صفانن یونسټ ست تلقدر استلاب ته اشاره ده چته لفظ دی قدر راغله د کول نیکو په یو تر تر راغله نه دی بل څه په انده دی د لیسو روایت دی زوري ظهوريات کې عقل کولای ابو سفیان روایت ده بوخاری نه خبر ده فقط عموتی په مې باندې نه نه خپل <سؤال> کړم فلعدري څوک یې چې ما ته پته نشه ده هو ومن قول لری څوک یې چې د امصنيف وي مصنيف یې چې ما ته پته نشه ده ظاهر راځه چې وهب ولادي بددین عمدثیمی څوک ظاهر راه کدا پیدا لپه توروا تنه مدرج را غوا مې ومه وښه څنګه راشو چددي شی او فراق مکروش او حرمت نشي د ماته نه داخلي واه واه مابوزو سي بيان مبالي ګورې مې ورته او ظهور او حضورې د جماعته او عيدين او جنازه په دې کاله دغه نومونه سره کاله دغه نومونه سره کاله دغه نومونه سره من حدثک قال ابن عباس دغه کاله دغه نومونه په الله تعالی خبره کړي انا قرآن قرآن ابن عباسم عزيلا وزيلا وزيلا وزيلا قال بيتو اندخادت ميمونت الله يصلاح محمد نبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في بعض الليله قاما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوزى من شن معلق وزور خفيفا يخافدو الأمن ويقلنوا جدا ثم قاموا يسلللل فهي قمتوا توزادوا نحو مما توزاد ثم جئتوا وقمتوا عن يساريه فحرورني فجعني عن يميني فتو صلى الله عليه وسلم عشان له ثم تجعفنا محطة الله فقف أعطاوا الم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم سلام وعينه ولا ينام قلبه قال عمنا صلى الله عليه وسلم وقال أن رؤية الانبياء واحدة ثم قره إني أراد المرام أنني أذب وكره به قال حدثنا إجمائيه وقال حدثني مالكنا نسحكم من أفضل الله ابني أبي طلحة أهلا ناسم لمالك أن جدده مليكة دعات رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعاني السماعات فأكرمين فقام أصروم فليوسأني بكم فقنت إله حسير للاك بسهد بالطول ما لبسه فمنزاقتم بما ينفقام ر ولا حديث من ورائنا فصلى بنا ركعتين ابي قال حدثنا عبد الله بن مكرن رقا عن مالك بن انيد الشهابي عن ابي الله بن عبد الله بن هوط بن عبد الله بن ابان بن عبد الله تمن الله وقال اكبر طراتنا لاحما نعطي وانا يذكم ان حدث الاختلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بما الى في ذلك بين يدي بعض بما نزلت وادخلت لنا دخل ودخلت بنا من كذا ذلك عليه احد ابي قال حدثنا ابو الامام قال اخبرنا شعبه بن زهري قال قال يوم قال اقمرت يا ترى الله صلى الله ايها المقدسن اعلى كل حدثنا امرئ زهري مروطه عائشه رضي الله عنها قالت اعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نشاطنا دعوه عمر نام النقوه سبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ليس احد من اهل ابي هذه الثرات غيركم ولم يكن احد يمعن يسلف يعان المدينه ابي قال عبدنا عمرو معالي قالها عبدنا ايه قال عبدنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عاد قال سمعتنا قلنا اباتنا في لوطا ما الله عليه وسلم لا عمل ولما كان من ما من الذي عند دارك بين ثم خطب ثم تنساوا النساء فذكر انه امرهن ان يتصدقن فليئنت مرطبه بيدي الى في توي بدار ثم طهو وبلان بيتي ابد مختصه دی کار شعر دریونده حضور سفیان و معتای جوال غصل دا دین جوز د ترجمه ترگمه ترغف و حضور ملتمات دا دین جوش تهور غصل و یوشی وانی والجنائز و ن درې مسلې شی یو زو یو یو غوړو وصل یو لري حلوی جماعت ترجمه الواقې درې مسلې مسلې تا متريده نزا فدي تنزا فصل قصدي بيديم قان کي کمل فاض راز دا بينه خاصي سو ديو يې جبا دې غسل او حضور هم جماعت خو زائد کې اشكال دي معصوم چې د مور په ګړې نه هاتا جنین وای او کله چې د مور ته خپلې نه ده تشوي وای او دې تینا چې غذا شي غلام وای نو کار نه چې مرشي به دې ته یا شي لا سو قرار نه کې حضور وایي بينځلوک ټولوک کاله نه کې ورشي به د پینځي ټول کاله نه کې ورشي دې ته بیا تنتن وایي زه دې ورشي دا تنظر سوکارنا چه برشی ندیتا بی شیخ خویی دا تیوکارنا چه برشی ندیتا بی شیخ فانی وی فانی کبیر خویی آکا چه خوی آغتو ایچه غا تیخویی خار بچه بسنگا مانزت حالیت شیخ و حضور احمل جماعت او پا ده راتم کوا حدیث که لیدی دیو سا خواهد او ترجمه تالباب که چکم اجزای جفراتم که حدیث که روت نیشتی داغیر یواردانی یو خودلو غد تحقید او غد تحقید قمدقشا می دے لیکن یو دو اطلاقات حد دے نو تای به رات کوله <سؤال> کیږي په تلوار د ما یو کوونو کوله په تلوار د ما خانس زمیا باه سړی له شهره په تلوار د ما خانس پزدينا نو غسل مسله د سبيخ په دې یو دي پی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرماییده د ابو سعید خدری پروید کی الغسل علی الغسل یوم الجمعة واجب علی كل محتلمین و قوم نبدا ها ا دې غسل یوم الجمعة د صلاته من جمعه وی نو کو تاسو ماته وینئ دا مثلا مو چیرې زه نه چړم زه کنه چړم شه دی باندې مصلیب مستدوست مستقلم با و د کړه مستفل با سي ذکر فرده یو سره درښتمه اصحابا یو سره درښتمه اصحابا دا مسره پورا تفصیلا او البته بیا تا وی ته کړه اذا غسل <سؤال> واجب نده اتصوى ادرین او حدیث ده خالتا <سؤال> کان ناس مما هنطانفوسیم فکان اذا راحل <سؤال> جمعتي راحل <سؤال> فی هاتیم امیل را فقیل لهم لو اعتصالتم فقیل لهم اعتصالتم فان بغام حمولا باب مجد لن تاخذنا الى واجب دي هو باقي به مان ان شاء الله حديث را جمع کو هذا غسل يوم الجمعه تخریب کو اما وجود سज्ञान او دي حدود جمع حتى عيدينت او جناياتها دي صفوتا بدراتنكم حديث کرے قال اخبرني من اولین حدیثی رضی من مره مع نبی اسلام على قبل من منبوز عمهم وصفع عليه ما يغامه من حدث قال ابن عباس من مصانيف المعنذ او ينعيت على الحاج شويه ودا سبي په دغه وخت دا تو دا واشه سوا سنتاسیه قبل البلوغ، و دبان دی دا حضور و عجب دی، مطای جبا علی من قول خدا دی، آو عجب دی، احمد محمد ندامن خوندی، من شکسی بیم او خواست کر چه بیلت سکارتو حديث الذي ذهب له عشرا كذلك ذهب له 10 مرات لفط تشو سيدنا تاسو امان دبا خذاري يوغادي حديث خلدين رخال قلم و جنہا تدیو جنہا واجب دے آغا واجب ندے شاپتار کدا معاذب دے بلکی پا مانا دا لازم دے پا دی مانا چدا معتاد کلی آدتی ہوگا دے او کفاردی نهم کیدی شي بساو قاتل و قصو مقلقه پلیشی باندې نه وي خو چې وی چې نه فرد، دا فرزي فرزي اده یو کپی مانیا ته باندې زه یتې مقلقه نه ده خو دا اقیدو لري فرزي اده په سا قاتیو کا سلیشی مقلف خوچا او تی نهاتګرځي فرض دي دا معلوم دشه شادی چې کوم راوي دنیا او پای کې جنازه پمنبوز ذکر اللهم صفاء الله دي ته لکهي مسळा بعد تدشين مثلا برشي ان او مثلا مختوبلې شو هم ده باب صلاه ال عقب تمځ کې بابو پنځه سرφα قران دي 72 سرφα حديث 1408 دي کومسته پورا تفسير ته راکښورل شو یره دا مټ فونت لا غوسه او کشیدي یعنی دا کې تغیر دا غره دی کونه دی راغله و دې شریک شوي اله شریک شوي رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط لاود وح حتقا لرسته دا دعاو او صلوات د اسو دا وای یفت مونو متغیر و یفتم مون د دې تیر څورا د قرون سکه دي کارتین خلکو یو صحابه یې وکړا کعب نو اجازه وکسم یو چې هغه تاسو وو زه خونی اوسه مینا کوله حقیقت به کوم او دې ته پته پته ثانيان تام سلام د تل شنما کوله یو ځل او کوم بحث یې نه ایز و سړي ماته څو کو او پورا تفصیل په پاج باندې دی دوستو مې تاسو هم قدرت په سمبال باندې د دنیا ماس رویدکار اجتند خاله خاتم الممونتا نو ان فاجي کې وضو ذکر دې تخوم تو فتاوازاتو همغه دې په ما دې کې شرک ذکر دې او رسول الله صلی الله علیه و دانش ماله کو روایت کې مڅې له شې دې په مبصر سره هم بار بار وېد شې د د د اود رسول الله صلي الله عليه وسلم رسول الله صلي الله عليه وسلم د داود یتیم سبق جو اول او عودت راوی هم سب یورس و هم سواروو. دا عبدالله ابن عباس رجیل اللہ تعالی و دارو سر ایت رحمار اعتان تر اغره و دا بارغ نو فد نحضت ال احتلام اغره عودت سوی حام حق روی دا خلت فی سب و حدیث محکیویت تہقیق <تصفيق> شویلیک په مور او دې شمعنی دمانځه پسند نه دی ته مؤمنین دا رسول الله څنګه په تاخيرو کو او امره واذ کو قد نام نسابو سګیان لا حدیثه مقیه شو او ترجمت الباب صاحر ربط مغده بيانده، بيانده، شبیان مانده که حاجیلو دو شکره دیکنه. دیبن عباس دارویتا وقال او رجیون شهید تا پروڑی بانه بیشلون قاننام. او لولا مکانی من هم کودما در سول اللہ صلی اللہ سلامتا تعلقانا ینا ما شهیدو ینا من شغده اخواست دیو کم امریدو اجنو او را غنی شانی هات عند داری کشید انسان سما و درقی دی شیعوزو بحجیسیو ما احام نعم محبونو جن نسا ایر المساجد ایر اللہی عن أي شطر رضي الله تبارك وتعالى قال اطعم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما احد منكم من اهل الارض لا يصلي يميني بالمدينه وكان يصلي مع الاطمه فيما بين ابي شفق الى كل ليل الاول وذيك قال اعوذ بالله من الشيطان عن ذكر ابن عبد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استاذنا كنا نسهر بالليل الى الى المجلس لهذه رون نتابع عن ابن عمر عن النبي صلى الله النبي الله بن محمد قالا تسع عثمان قال ابن قنان عن الذهري قال حدثنا هند بنت الحارث ان نمت سلمت زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرت ان متاع ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اذا سلمنا من المكتوبه قدمنا وتابت رسول الله صلى الله رسول الله الله عليه وسلم قام الرجال قال, قال حدثنا عبد الله بن مكوره المالكي حوى حدثنا عبد الله بن يوسف سعيد امرؤه بن عبد انا عايشه كذلك لو ترى قال ان كان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ان تر ابن سامر قد بيادم بنهما يعرضنا من الغلب وبيقال عن ابن محمد بن القيم رحمه الله بشوجه بتقي قال هذا وداي وقال حنين ابن ابي كثير قال عبد الله بن ابي قضاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاقوم لغرات وانا اريد فيها فاصوا برا سبي فاجود في صلاتي كرائيت انا شكالوندي وبيقال عن الله ابن يوسف قال قرنا مالكنا يا اخي الطيب انا الله صلى ما اذنت له ان اؤمن المذيه كرام من ابني ثوبني ترايل فقلت لامرته اومنيا قالت اومنيا قالت باب خرج النساء الى المساجد بالله والغص بعد ذلك فما سلسل دې محتضره زهده او ماخې سره به ته ځهې او نادا عمر نامنسا وسیګان زه زه دا چې məسələ واخې شوې ده نه اوسېګان اره څه هم یې ځا ته پوهې څا او کوم بیلې نه چې زیاته توېب یا سيستا لګي واخ په قرار ما و بيته مې څالم وروسته عمره او فانس رب المؤمنين ما یارفین آغاز پده که نکتی ما تا سویدی او دا با خطاده روید که مغلی این وریدن او تاویلو که یا پاسم با خطا سویدی خطا جویدی دو بجه دینا چه مرتبه تکوید راشی خام بغا روان بیدی کاری روحي بطن تاقلا. دوم المومن <سؤال> اكبر اي رسول <سؤال> الله اسلام ما احضر انساء لمنعون المحجد ما المومن احضر انساء لمنعون المحجد كما ما اعم طوی امون اعقالت نعم او یاو کلمان اقرشير انسي هم المومنين دورت کې وو کوم د لونګ د ورسره شاهد یو ګزار خپل کې وشه ها د تیم صلاته صاحب الریان التا وی استلاث کوون وره ورځ دا غزاه دې انا مسلمان په دې و جنه چې خپل دین را ديبا ورک سره ته نصرا بينه سامينه سوف زرب ورک ديبا ورک په باوي څنګه مړه د ټول یا او یوه یوه مړه جهه میجا ته په لېږي خاله ز تازان دیمه توه له کوه لا یو نه ها پدې بابا چې ځاننن به ما نه کوي نه پکارلای چې باندې پدې واده کړی وې وله تری مطلب استظام وکي او ذات تری مطلب نو وکي جوابن فرایمن نساء ځاننن به ما نه کوي فرایمن حنبه ما نه کوي پدې ترجمه دام دموست نفال رحمتی و تفقه دام لا حادث مرتبی پی جنیزی وجنا الفاظ وی ام المومنی منی کڑی بیوی چا سوری دا هاں ایک سو ایو سلو دشتما صبحا ور ایک سو تیو صبحا 86 نو وی نی ته سو وی ها نب دی سو او یوسلو لا اتساو نوی او نبّي, نبي. فقرد نبّي أو نبّي ذا فما هو يبقى الكيخة نبّي, نبي. حديث مُلّا عنات عينيب لما قال كانت إمرأة اللي عمى تشهد صلاة الصفر في الجماعة في الماجيد وماذا؟ إمرأة اللي فَفِرَ جَمَاءَ تَحَيْنُ تَوَدُّهُ فِي وَقْتًا نَيْنُ نُعْمَلُ قَوْلُ ذَلِكَ الْغَارُ أَمْرُ مَامَنِي قَوْلَ فَمَأَامَنَ يَمَنَ مَنْ سَمَنِ كَرِيو قَالَ يَمَنَهُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ لَا نه خاوول خد رسول الله صلي الله عليه وسلم دی خبري دا وينه تاسو مونږ نه کولي څه دې خبرنه ادي معلومات نه قوم وته نه خاو خاد لیکن رسول الله صلى الله عليه وسلم لدې قول لوجنا دعين نحطو تموځه هېت کول لته تاجقنکل کړې او په کی بیمو سولان نکر کر دان مجاہرین محمد مریو ستیارا شخان خالا اید و نساب اللہی نگر مساجد او من دید او ها اید او تا جیبا محمد زرشو قول پیغمبر اسلام او او مومنی قول دارا کہ رسول اللہ اسلام بغسمانی قول کردی قول پیغمبر او دا عمر داغینا نافرط تسنگ دی پیغمبر دا خبرن دا عمر رضی اللہ تعالی نافرطو دا عمر رضی اللہ تعالی ناو دا قول دا پیغمبر نه نفرت دس ناو او ناو دس ناو دس ناو دس کراحت ناو خاغان اختلاطا چن عمر لدلاغ رسول اللہ اسلام ناو جلد اغه یخلعات چې هم المؤمنین له د رسول الله صلی الله علیه وسلم له. بې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نشوی. دا اساس نشه یا رسول الله ته قانون پېش کړ. ها چې په کوم خبره کې د سيده حياه خبر او د دې خط خطر نه ونو عمر بن رسول الله صاحب پاک چیل کاو عبد الله بن ابي نه تلو جنار دي چکو دن عمر رضي الله تبارك شیل کاو مناسب دې په قبل مواردega وحمد شناجي السلام وصارع بدر کې هم چولک يا رسول الله د حيمت القديم قاتلیکا رسول الله صلی الله علیه و آله لكن وحی د عمر څنګه راي متفق نه دي له خلا پدې کې محمد څنګه راي وقفیو خبرې نه فتنې خبره ده حیاوی رسول الله صلی و نادین او تو شی هغه ڕادان نادین وقفا چاچی اقرا توحید کو نحال بشارات ورکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قوافت کو فخارر تلیستی ہی خدا ہینی شکوئے رحیان خبری بے مراتب پی جاندر چے دا ایزل مرتبہ خوزان لدا خولن فیلن جوار خدای بنی مشروع نے مشروع رویت نقل دی صلاة المراتی فی بی ایتی افضلنی صلاة وصلاة اعطيه مخداعه افضل من صلاة اعطيه بيتها قرر صور الله صلى الله عليه يوم المؤمنين وإنه يذعب مني قد يجمعنا د ارمنه مایه فرهل <سؤال> می کونی بازار افشات ش ماته می کونی دومرا ووای چای دې خو به توي نه کول خري جے دې خنه کول خري جے دې خنه کول خري نو پدي واخي ما دې حضرت دي کو حشرات دي عندا ترغي بر کي ولک جمعات تا چ کم سکم جمعي مانل خضر جي معتمرات متن اعنات او راجه دې پښندلې شو دا ورکي جماعت ماشالله د خدایم نو هغې تر کې کار هیڅ نه کوم ډول نه ولا لا څومره ځان ساتل پیر شیطان سو کتاب جوه هم پرات هغه وایم سبق وایي هداکه کې دي چې تاسو نن نمبر استعمال کړئ شانس دي دي شي هداکه چا دې نمبر یې غوښتي وره شوي چاشل کې کومه غوښه هیڅ ثبات نه کوي چاشل دې خطا شي سو پدې ته مرش سما په ثبات کوي